بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الله اللهم لنهلندرو متم بريتين ديم لا فاني كركوم لوفدات بهكيمه الله تشوفي محمد صلى الله عليه وسلم بفامله شوكب و د تجدا تا شيء يديكن روقن الطريق الى دين الدينه فوقه كساي وته të ndru dhe është besimtarjemi edhe sëtë në këtë ditë gjumaja, në takimet e radhës dhe në këtëci këlligjiratë ashtë para hodbës e gjumas, kemi trajtuar disa tema që kanë përbëjnë me moralin dhe edukatën e besimtarit, me disa vlerët që duhet të pa pajisën me të gjithë musliman. Kërështë në takimin e fundit kemi folën për fjallën e dhenë për premtimin, por amaniten e këtij merra. Do sod randiosh me vazhdu me një rregull tjetër me një vlerë tjetër, mirëpo duke pasur parasysh se jemi në ditë të veçanta, ditë e Uhijes, dhe ka rregulla që kanë dit, që sot, të bëjnë me këto ditë, do të zorosni që sod inshallah të flas diçka lidhem me këto rregulla. Të të njihemi më përsa afër me udhëzimet fetare dhe vlerat e këtyre ditëve të mbarë. E tim përmendur edhe në dhe më ne kaluar se jemi tashmë në 10 ditën e parë të muajit Dhul Hijja. Muaji Dhul Hijja është muaji 12 i muajve hënor që në bazë këtyre muajve përcaktohen adhyrimet fetare. Për muajin Ramazan, që kemi xhiruar, është muaji 9. Në ka Ramazan do shikon Ramazan është agjërimi. Në muajin Dhul Hijja është Haxhi e kështu me radhë. Andaj në bazit i kalendarit, kjo është mujt 12, dhe është fundi i vitit. Kan arë shumë argumente dhe të smetime për vlerën e këture ditve. Nga to, si ku se kemë përmend, është hadithi Përgënberit Aleyhi Sallatu Vesillam, se nuk kanë dë një dit, kur veprët e mirë jenë të Allahu të dashura, si ku se në këtë dit. Dhe thëtë, Allahu Gjelalu gjithë më një dëmë punë të mira. Sa një rap e bënë një punë të mirë, zotë jë dëmë. Mirë po, të shpërblimi Allahot dhe knasija Allahot për pun të miren në këto dit është shumë i veçantë, është shumë i spesifikë, përshka këse këto janë ditë veçantë a ditë spesifike. Andë nuk duhet besimtari që këto dit me i lejuqë, me i shku, pa shënu në dë një adhurim dëveçantë, dhe dhëtë në disa format caktuara me dalu këto dit nga ditet e rëndon të atë muajit. Ti empermenur se adhurime që kamënë që si besimtari me vujan të lej lejshme, Dhe kjo është mirësia alhamdullilah. Dikush ka mundësi i ma gjerim, ma gjeran një ditë, dytë, dytë, sot ka mundësi. Dikush në shtajërim i pak e në ngarkon, fokusut më tepër në Koran, në përmendit Allahot ekstomerat. E rëndësësh më ashtë me qenë përkursuar në adhërëm, veçanëresht në përmendin Allahot e barën këvëtara. E veçanëresht në tekbira. Nën Kaan të dhe që lera e tekbira është lera e madhe. Dhe me thonë, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilahe illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar wa la ilahe l'hamd. Andhe këndimi këtë të këbirë është i pëlqyerë në, në gjdo kohë. Edhepse, pas taj na, prej ditë së hën, filojmë, mas sabat, me këndu të këbirët edhe në namazë. Në pas e falem farzën, këndojmë të këbirët, ndonë në, në gjami pas namazëve. Mirë për tash, të këndonë jo të ndërlidrën me këtë saktuar, jo me namazë, mirë për në... Çdo çdo kohë dhe çdo çështë e besimtari është mirë e preferuar që në këto ditë me shpeshtu tekbirat, me shpeshtu fjalën la ilaha illallah, me shpeshtu fjalën subhanallahu astaghfirullah ekstra shumë. Që janë ditë me vlerë dhe janë ditë që nuk ka ditë sikur këto. Gjatmua gjat, gjat vitet nuk ka ditë më të vlefshme se këto ditë që ne jemi në tokë. Janë vjet ditë që ka filluar të dilën dhe dita e Bajramit është dita e 10 e këtyre ditëve. Në kuadër të veprave që bëhen këto ditë të Azhan është edhe thirrja e qurbanit. Tash po shohim gjithatë ata që kanë dërrmuar për qurban, i kanë mundësitë, janë të angazhuar me blerje qurban dhe po shohim edhe oferta të ndryshme të shumta që njerëz ofrojnë për të therrë qurbanin. Duhet të përmend këtu është edhe kërkesa e Bashkisë Islame që edhe Bashkia Islame edhe këtë vit ofron therrë në qurbanet dhe domthon Mjetet e mbledhura nga thera e qurbanit, po edhe mishi, shkojnë në shërbim të, do të thot, bashkisë islame kryesisht të madreseve. Po mishi i therrën i qurbanit, po edhe mjetet e mbledhura kryesisht shkojnë në mirëmbajtje madreseve ku tash janë disa madrese në Kosovë. Ne kemi madrese në, në Prishtinë, kurrësorë, në Gjilan me dy dekade sot tash është qel edhe për femra dhe në Prizren gjithashtu, do thot, edhe ë ndonë dega për moshkë dhe dega për këmbëra. Prandaj është numri i madh i nxënësve që real është mbështetja me adresave dhe dhe kujdesi për nxënës kërkon shpenzime dhe harxime, prandaj edhe çdo kontribut në këtë temë që bëhet është në shërbim të mbështetjes së adresave. Qurbani të drejtor ka rregulla. Do thotë për me u pranu dhe për me thërçi ç'është duhet, duhet me i respektu disa rregulla unë duha që shkutimisht që frasë për disa regullat që kanë përbëjnë me kurbanin dhe gjithashtu të nëzirëm disa mësime edukative që dalin nga thire e kurbanin në thire e kurbanin në këvish me, me thire një, një bagti aty e dhe muri fund jo, ka regullat fillimisht, po ka dhe mësime në antjetër andaj, duhet me marë këtë dy ant e thire së kurbanin dhe me thonë, edhe me i respektuar regullat e para Po edhe dy të krasë e respektimit të regullove me i marë mësimit e duvara, nga së Allah u Gjellë gjellalu, në Gjellë hu në mundësan që në gjdo veprim që në e ndërmarin, në raport me të gjdo adhurim që në e krymë për të, krasë kryë saurimit edhe të përfitujmë në aspektin edukativ. Të ndikon kjo vej për në përmirësimin e gjendjeson, kuptime të rëndësishme që dalin nga kjo veprim. Për ndaj për asem e karu të aspektit edukativ, Nisa reglet për gjithë shmehë. Kurbanit e dë bëzër është dë më do një ferje e pësacme që bëhet në kone e pësacme, në kone dorë, jo një gjithë në kohë dhe ka të bëj me bagtit pësacme. Gjitha këto bëhen me njetë të afrimit të kallahu dhe adhurimin në dejti. A shrika, gjithë shka është pakë si mej pësacme si mundsh me therë ther për alon kurdush, por për flasë për therën e kurban bajramit, në kurbanit që kalbë me këtë bajram. Në asë njerë me therë na kuptim që na kemi të përgjithshëm kurban që i themi, mundsh me therë kurdush, mirë po, ky kurban bajramit është pak ma specific. Ka regullat pak ma ma specifikat. Filem është, nga njërë në njërës përgjithshë, a duhet me prej gjithshë kurban në më. Si pas, me ndimi të shkollës juridike, ha nje fitë që nëjën këtë vëndë ndjekim këtë shkollë, tërra kurbanës është obligative, dhe përkëtë kanë përmend dhisa argumente, pe të një ka thënë Allahu Zhajën Kuran, të sallili rabbike wan harru, fallu për hirë zotit dhe thërë kurbanë, ka orën urdhore, dhe gjithashtu ka thënë pegamberi sallallahu sallam, aj që ka mundësi me thërë kurbanë, dhe nuk thërë kurbanë, as mos të afrohet falitorëve tona. Kuptim do sa çortimi domon. Kuptim të çortimit se realisht e humb dhe as vetë kuptimin edhe të festës së Bajramit. Në ajc ka kush më thër kurban, nuk e lën vetën keq, nuk e lën familjen keq. Nuk korrëm në, në mar borsh për kurban. Absolutisht, po i ka punë më thër kurban, do të thot, ai njëri e ka obligim më thër kurban për veten e tij dhe për familjen dhe për familjen e tij. Dhe nuk është çështja thjesht vetëm me çaf, po më kom kushton zemrë, jo sorth vetëm të kushtoj zemrë. Po, nësi i ki punë të dhe i ki ranët, duhet me therë kurbanet. Kjo kurban të, rëzë, për qeni vëllafshëm, për qeni vëllafshëm, duhet që me i plëtu disa kushte. Kushti kryesor dhe i parë në vëllafshmarin e kurbanet është njëti. Qka nënë në kuptë njëti? Dëmënë me bo njëtë që këtë bagti që pa e therë me konë për hirë të lahut dhe në nështrym dhe urni të Allahot që ka kërku për i teje me therë kurbanë këtëko. Ku. Andaj, nuk banë për shambull uh, një njëri eshtë zotu. Ka thonë nëse për shambull nëse shno shna ose nëse për shambull shërët djallë ose dikush më radhë ose, ose nëse vin shna shemir pi, pi, pi, pi u dhe për shambull tafër me vin shna shemir, onë e bëj njët me therë për Allah në kurbanë. Zotot. Apo? e kur a thërë kurbane thënë në amën e zotimit ky s'bën me thër kët ditë pataj po bëj një me një, njëran edhe zotia ky do të mëkon specifik për kurban Bayram as për fëmijë për shemb që të përvuhen me thër kurban nuk bashkojnë kët ditë akika do të mëkon daras për shkak se do të mëkon njëti specifik për drejt gjokun e, e, e baktis për hijt Allahut për shkak të kohës së veçantë dhe vlerës së kësaj koçe e ka ka kakuallong ganim me ther kurban. Prandaj jini ti me kon prit Allahut. Edhe si në shtrim ndaj Allahut për kryen e këtij adhurime që Allah ka kërkuar prej neve. Prandaj largsohemi prej për shembull për hit njerëzve, me njerë si po një njerëz që po thek kurban. Kjo hizblin. Kjo është badjava. Harxhem badjoy parave. Harxhem badjoy mundet. Ai që nuk e pren për hit zotit, sinqerisht realisht nuk kanë vesh me dhur para. Pa. On tonpo për hajtëllën me tautën. Për hirr Zotit, po e prej për shkak se Allahu ka kërkuar premje. Për hirr Zotit, nuk e kam për qëllim as cilësi, as dijal, as autoritet, as asgjë. As me bon nam që shpëndoj mish, as kur gjë. E kam ndërmend për hirr Zotit Gjellë Gjellë. që, plëcu, në në që në do të gjallon. Kushti i dytë që kërkohet më u plocu në thenë kurbanësh koha. Çka në kupton koha? Do thotë nëse dikush, për shembull, e prend tash kurbanën Atasht nuk ka kalablak fërë të kasofi ati në prej, të tash për prej për shambull, a banë? Ja, s'prënohet. Nuk prënohet. Nuk prënohet si kurban i bajramit, që ta është kurban i përgjëshmë s'prishtun. Njën, po, kurban i bajramit nuk prënohet, nga se ka kone sektuar. Kur është kohë e ti? Masi që të falët bajrame. Në no, nëse e prejnë para bajramit, është sadak. Me prej para bajramit është sadak, nuk logar Kto do të bëni evrejët atë dozën, as përhap tek njerëzit që natën e Kurban Bayramit thërrin kurban për të vdekurin, on për kush u djek. E thënë në Sabanëse the për veti. Nuk ka nevojë kësotat. Nuk ka nevojë që nga të ngasëtojnë harxime, domethënë të, të prume dhe nuk kanë më specifikuar natën e Bayramit me thër kurban, nga se për këtë skondo një argument edhe skondën e vlerës së posaçme. Njëri ka mundësi që, për shembull, Kër të thirë kurbanën ditën e kurbanën baronën, e thirë në amën të kujna, në amën të allaut. Kuj tja dedikanë këtë kurbanën, do të përkane për njëtën, për vetëj dhe për familje tje, po. Kërë familjari, për vetëj dhe për ata që i ka nën, kujdesat, ata që i manë. A lejohet këtu për shambullë në njëtë, me përfi edhe babën që u dekë, nonën që ka vdekë, si mba shumë djetore le Nga se si pejgambeni sëllës në ka prej kurban, një kurban e ka, e ka prej për vetëve, për, për familje, dhe një kurban e ka prej në emër të umetit e ti. E në umetit e ti kanë po pjesë të ta që i ndekë. Për ndaj edhe kanon djetarët, si kërse imam e Bu Hanifa, Rahimullah dhe imam Maliko dhe shumë djetarë, kanë fënë se, dhe të tëtë lejojët me e inkuadru në njëtë edhe të vdekën. Anë në kjo është më letë. Kërse prej në, në, në kurbanin kurban n Çka qurban me kom? Për ty, për familjen tonë, mirë po që do një ofrim nga te vdekut me me u përfshin këtë njerëz që radhatim ish ku hisja se vapi te këtë qurban. Dhe kjo është nga lejsimi te Allahu te barekotala. Nuk kanë vej ekskluzivisht me kurban, më më më për qurban do von për te vdekun këtu ditë. Ë pa pasoj më vonë kur do don sadaka për ta për shpirti kjo diçka tjetër më vonë. Po flas vetëm për do të thënë qurbanet na ditë e, e, e bajramit tonë. Jo sot, bir vozë Pre kushtëve që duhet me, me i pasë parasysht, është edhe kushtë që ndëllidhen me vetë, me vetë dëmonë kafshën e therën, nuk bë me therë gjithë shka. Për shambë, me thonë ndikush, une dëhonë tashku me shku me vle dele, i kam një tri pulle dhe pipreja, e banë? Ja, e zë banë, nuk banë. Ose i piprej dhe, dhe të ratë pulle, o dhe mashtraj të bujnë, e zë banë. Pulle e si në këto. Në në himë dëhonë baktit e buta shtuvisë qian një orab, domthonë, delja, më, më dashën, dhija dhe gjithashtu domthonë lopa dhe deveja. Nga deve skem po çotrit paratë që kemba. Andaj është kush këto më qenë. Jo për shkak të prej ose më thonë me preni kapral, e kam ikur më mirë. Jo s'bën. Jo s'bën. Duhet me konj këtu. Kjo është kusht. Të tjerat nuk bënat. Edhe këtu kanë kushte. Për shkak më nuk bën me prej lopa një vjeçare. Në vesh mire komiks në mirë, po përpërsë, ja s'ban, do të më poshtëopa 9 vjet, po e kështu me radhë, don delja dhia nga 1 vjet e bën me qen, domethënë delja dhe 6 muajshë, por mëkon pak më i rritur që i ngjan sikur se mëkon 1 vjeçor apo. Ioti im mëkon atë, po, mëkon e vogël e kështu me radhë. Ne ka kushtë, shekon nuk ka çuaj domë ja bó. Islami ka na ka mësuar rregulla. Na zbatojmë rregullat. Na nuk shpitim rregulla, na nuk na nuk nxjerrim rregulla nga vetja jon. Por ek kemi një the, Allah e ka dërguar pejgamberin Alayhis Sallatu, ose m'ajme na mësu. Ai na ka mësu, ai na ka thon çështë do të më apo, na e ndjekm rrugën e pejgamberit Alayhis Sallatu wa Salam. Një aspekt, është dhëra të qurbanit. Për këtë është durazor. Mënison një arsye son për shemb, a bën që parat e qurbanit në qurban bën 100 euro, 120 euro. Po varse çe po marr në mesatare s'troheri qurbanin. Po çka të para pjalufu fukaras. Ne ja nuk bën atë. Ti ban jepja kur dush. Ato neçinë anë kur dush jepja. Këshnia ban gjithmonë, ama nuk këtë radhë duhet duhet me therr. Pse? Pse çka Allah e ka kërkuar këtë ditë? Andai Allahu Jellala na porsakton neve çiksh më dhuru. Ju e na. Nuk munduam na mi porsakton Allah mund të qash në mëira. Ai ka thonë, këtë ditë të qurban Bayramet e kërkuar për juve që keni mundësi është me therr qurban me ader gjakun e baptis per hirr thallallahu jalla wala e pastaj ne nishin veproni ashtu si kosi e kenimas letes 20 grama me sa si rugisova. Dhe kjo rregull, kete msimë. Nuk ka kjo punë, për shembull, po më duket nuk është pun, më mirë. Jo, ja, na nuk kena këtu na me kaluçama mirë. Apo jo, ja, elhamdullillah na ka na ka rrut zoti nga nga kjo lodhje. Po Allah ka thon ç'i kjo është më mirë ti veç bënë. Tiç mos ulën në nuk është ama mirë. Mos ulati. Ti veç bënë punën. Ç'i kjo është e kërkuar për te. Andaj, na jena unëmeti i nështrimit. Ne jena besimtarë që nështrohemi. Edhe për këti kërë emlin musliman. Qa musliman, i nështrohemi. Kujna, veqë Allahot, askuj të të. La ilaha illallah, nuk i nështrohemi askuj pas Allahot. Nuk e adhërim askën pas Allahot. Muhammed do nërë Resulullah, nuk e adhërim Allahot ndrygjë pas, për mes rrugësë Resulullahit. Ja, sa thyrë të këfi? Ka shumë, kështu ka dhënë Muhammedji, Alehi, So dozon nuk është kurrë prënë. Ai ka qenë se apo nëse s'i apoim si na as nuk e lidhim kokën me të thon, po mos e mamir. Hesh me kuma mir. Me amir është naçë ka thon, Allahu dhe pejgamberi alaihi salatu wasallam. Kjo me amira. Për këtë arsye atë, do thon, ë uh, ne i përmbahemi me rregullave që kanë me qurban. Prandaj kjo është çka ka bë vetëm me, me baktit. Po edhe gjithashtu kras lloj të baktit që i përmanan me kon dele ose me kon lop ose kështu me radhë edhe dhe të dhe të dhe të kushtë e, jojtë do, për shambull, duhet me qenë, e shëndosh, edhe, dhe duhet me qenë, dhe më thonë, pa të metëa, nëse, këtë kurban ti, po e dedikonë Allah o të zgjellë, e nuk duhet me qenë, dhe mund, ajo që i a dedikonë Zotit, apo me të metëa. Për shambull, ti me shku në dyqanë, do më ja mbërë i dikujtë një hedije, me ja mbërë i hedije, pë Edhe në pranë aty vazo ka të mirë të vëllësh me pa. Po. Shtrajt. Atje në çosh e dyqëngjia e ka qitë në çosh një një vazo edhe ka lënë anashin. Etjë kjo sa bën? Por shumë u thot njësi këto tjera të është vazoja, por çmimi i ka më shumë se për gjysëm mali. Këto tjera më shumë 100 euro, a janë 20 euro. Pse kjo? Por të thime pa knatë dhe gërdh pa kost. A më sot sogale? A janë hedhje këto çmime? Ja. Tjim, ato të thymën për vetit, mund shë me blejë, janë gjithë pak e se për vetit e kamë. A ma dhuratë, nuk qotë të thymë, apo, zemë. Po do me quhe dhije, është në në në qme mja që dikujt vazën e thymë. Që njëri s'ja qame, e qyshë mja që Allahu, për shambull, delën e thymë. Në konë e pasër, në konë e shëndosht. A nej kanonullë e mazë, në konë përme vërbt, me, me, me një sy, nga se nuk ka pa mirë me kulotë, ka pasë problemë ose profesor apo hundën e lëndumë ose nuk ka dhomë s'kam shumë ngur për osht ta vall çalon deri atmosa që do më lejon për i varet ku është ajo në ahër deri te vendi ku kam thënë s'n shkon vetë do të më ngrej do të më mbajt kjo është në me meta kësht çon ose është e smut ose është e ligsht shumë dos shumë e doptosh sa të shujysh duhet këtu këtu këtu janë tmeta Çu nuk duhet nuk duhet më i pas qurbani që ti e ke vendosur me thjesht për të Allah te banë këtë. Dhe këto janë disa tema që nuk duhet më i pas, domethënë qurbani, po duhet të koni i shnohsh çdo aspekt. I shnohsh në në çdo në çdo aspekton. Gjithashtu për asaj që domethënë është përmend nga rregulla të domosdosh është se qurbani uh, duhet i tërë ti për Allah. Nuk leo me përfituar për prej ti asgjë. Çfarë kuptimin me me përfituar materialisht apo? Përshëndetë ke thirr kurbanën, thua tonë më shton dy në gjysën peshas, gjysën për i përveti, por shamba se përshpandoj. Ja zban me shit. Dogvon as lkurën me shit. Korxha, mi thon kasapet thërma kurbanën e merr lkurën. Dogvon. Dogvon ban, ban. ban më ia dhon lkurën hedije, ama ja paguon për thërën atë. Jo me konë lëkura si kompenzim i therjes. A është të qartë? Në më pëtadhoj lëkurem si kompenzim, e e zbanë. Se këtu këtë përfitu, zbanë me përdu përdu për të të kërë gjabë. Ama e ka therë kasapë, e ka, ka therë vetë, mas mire me therë vetë, kështë ka mundësi, për po... s'ka mundësi gjithë me therë kurbanin, e autorizohën përshamun kasapë me të therë kurbanin. E sa duhet për kitë kurban që me këthë 20 euro, 50 euro dhe të që të t çel kur apo merr ata as ban. Je ke pagu munden po pa ta shpia e bën, nuk prish punën. Prandaj domthon nuk duhet më përvetu pej asgjë. Ndërsa se i përket shpërndarjes së së së së mishit, ajo forma më e njohur dhe më e përkuruar tek ne është që zakonisht edhe domthon porositën xhamatlit të jetë në tre pjesë. Domthon një pjesë, domthon njëri katëdelmëruj për vetën e tij, një pjesë që kanë dikujt pe familjarëve, edhe pse ata kanë Nuk ka kush me kont formular i varfër, po ja për, domthonë, me për për ofrim për lidhje, për për respekt, eksmoj jap kja, kum thër kurbanin këtë pjesë që e kum thër për hir zotit, po kam çif më dhomë ty. Kjo është dashni, kjo është respekt, kjo është afërsi. E mundet një pjesë më shkuhet atë për të varfrit që ti e din ku duhet më dërgo nga, nuk i vlluan nga fqinjësia. Nëse ne në këshilla ka të varfër nuk bën më shkum mall tjetër. Të të dhe të minimu sa so më afër është më e kërkuar dhe më e përgjuar dhe më udhësof. Andaj, apo me do ndryshshë bën, edhe është më është më më shpëndar po edhe më rut diçka për vete, nga se pejgamberi sallallahu salli dhe titin e qurban Bayramit, do të thonë e ka fal Bayramin edhe domthon ushqimi i parë që ka ngën adet ka qenë nga qurbani i tij. Ai është mirë preferohen nëse di ka mundsi tash, do të thonë nëse gjithditën, po nëse ka mundsi e pran qurban hirret, mirë është pat Në që ka pejtime marë si shpejt me zi edhe me ngrën pejti si ushim në parë që hëna dit, është e preferuar dhe është e kërkuar për asë si ka mundësi, nuk po them, nuk po them, nuk është obligativ, në nërgë asoj, haqka dush, alhamdulillah, nuk jemi agjerush më a ditë mirë, pa nëse ki mundësi është, është e preferuar nga se kështu ka vëpru pejganberi sallallahu aleyhi u sallam. Në në përbanin, në edhepse, në në në në në në në në në në në në në në në në në ngushthu kuha shumë për me e speku, veqë të them një gje, para se më ma fuher kuha e ezonit ka me të një, një dy minuta, lidhë me një, një mësim edukativ të mësime dhe dhe nga Korbanit. Në imërinë këto mësime juridike. Non, juridikisht që është e tëtë Korbanit? Juridikisht, non, duhet me konë këtë ko, i këti loj, duhet me konë me këto, me këto, dhe më thonë, cilsi e kështë të më ratë. Mirë, e kemi thërë Korbanit qës këtie ne përbojmë, ne na përbojmë mësimeve, ne na përbojmë të rregullave çdo sa një kra përmbajton. Në rregull, mësoi çka, mësoi çka. Mësimi kryesor që e marrëm të rrugën nga kjo është, do thotë, mësimi i ose edukata kryesore që e marrëm me kurbania është, on disiplina edhe zbatimi i rregullave, sigurisht se e kam. Ne von Allahu ka thon, duhet ne pren këtku, në këtku. Duhet ne pre kët, kët. Jo ato tjetra duhet me prej jo me dhon para për shkakun duhet janë disa rregulla me me kët kurban educohemi çetimit të disiplinuar e kuptojm se feja jon është fe e rregullave është fe e disiplinës jo jo jo fe e kaosit jo me punë ka çfarë kush ka dhon e çysh dhon s'ka kështu po në kokës të kush çysh dhon ja vana po ka rregulla nëse dëshiron i ndëruar vëlla musliman nëse dëshiron kaone besoj se të gjithë ne dësherojmë Nëse dëshirojmë që Allahu me ta pranoj ibadetën. Nëse dëshirojmë që Allahu ma shpërbli për ibadetën, apo dëm mos më të shkum mundin hiç, apo dëm më u pagu për mundin, apo dëm më u shpëriu për mundin, apo dëm më e gjet mundin ditën e gjykimit në peshorën e punëve të mira, apo dëm më e gjet. Po olla qysh ja, na ket pjekëm po çet, ëh? Eh, nëse këtë dëm marrit, atëra bënë punën për hir të Allahut. Ky është kushti i parë. A dobonë punën që të ka mësuar Muhamedi alayhi sallam. Pa këto dy kushte nuk kanë pra të veprojnë. Andaj Muhamedi na ka mësuar që matshin qurbani pranuam duhet më u ther në këtë kohë. Se pranë këtë kohë, kot është. Edhe haxherët që janë hax, kështu doon veprojnë mbi bazën e kësaj disipline, ka rregulla, ka rregulla komsimë që ne duhet t'i përshtatim aty me msimin atë. Dhe msimi edukativ dhe i fundit është aspekti i, dëtot, solidaritetit, aspekti i, i, i dhemshmëris, aspekti i, i, i, i bujaris, që e qëtë në qëshë, e, e qëtë në qëshë kurbalëve. Andaj, e ndonë me tjetërin, edhe pjesë në njëqët, bëdhe ushqimin, edhe gjithë të ato, i ndonë me tjetërin, që edhe të tjetër me pasë në shtëta, në sovrë atyre mesh për ditë të bajramit, që ndështëta, nuk kishën me i pasë me të tjetë nuk e undihmu me zvete, të ndërdozër mundësojmë që edhe ta që nuk i kanë punë të mirë me e gëzu, s'pako, s'pako, këtë ditë Bajramit me e gëzu si, si kurse duhet atë. A na e të kujdesimi për të vafrit, të kujdesimi për jetimet, për ta që nuk kanë për kujdesin, nuk kanë, dhe më thonë, uh, mundësi që të shiojnë mëmbëlsinë dhe të shiojnë kënesit të i Bajramit, e kështu më radhë kudë që i njujmë, kudë që dimë Jemi solidarë dhe bujarë nga se muslimani gjithë mund është bujarë, gjithë mund është solidarë, muslimani gjithë mund është një më shërshën, por veç anë eshtë në ditë saktuar si kurës është dita e bajramit, që mas të mbejtë zikush me zhejkë ose me mallë për ndë një ushqema, po për një teshtë për shka kësë s'ka pas të mund që ka pa, me veshë o shka me granë ditin e bajramit. Andaj, këj bajram, edhe këj kurban bajram, ose këj kurban kjo gamsimet edukative kanë dha të mbill në veten tonë po paqën, natën e arshmë të fëmijët tonë, të mbill ndjenë ndhemshmërisë, solidaritetit, përkushtimin ndaj tjetrit ndihmës, bujarisë e kështu e kështu me radhë. Allah na e pranoi thdhurimet tona. Allahu xhallahu na i lehtësofë të gjitha punët pun e mira, na ruajë nga çdo punë keqe, nga çdo punë nik dhe Allah na i fal në katet tona. Me kaq për të thënë se ka koha e Azhanit, të mos zot gje shifos ose sot keni mundsi, personi safa sot keni mundsi lërëni vend dhe hapsirë për lezi që kanë me të të të në këmë, unë në në që prabë dhëtë këtë njerë që dhëtë një që dhëtë njështë, për sotë ka mundësi është shë përblem është të kërkua nga në që me i mundësu hapsirë në gjami edhe të të tjere për e sa ka vend dhe ka hapsirë. Dhe, hapsir. dhe ju lemrej që edhe sëtë ditë në gjymajë masë i këndisë në gjami në të në të me këtë ligjeratë për fëm Andamir është me informu, dhe nëtë gjini informërojët e kështëpje gratë, nënatë, biatë që të marim pjesë nga se përfituojnë dhe kanë mundësi me marë mësime të duhra në, në këtë legjera. Zotë ju është përbleftë dhe Allahu nëjë përnau të gjithë adorime të tonë. Masalluallahu ala Muhammedin, wa ala Ahli, wa sahbë, wa salem, na pësime në të të tjerë.